Imos aló Como xa sabedes, aquí Juan Ortiz Dende o paseo do Borgo Un 3 de Xaneiro De 1919 Ui, de, de 2000 Miña, nai como estou Primeiro podcast do ano Un tilla que ser, o primeiro Claro que si sí. Oxe Facía un frío Cando saín de casa non imaginades O frío que pasaba O que pasei De feito antes de sair Decidín cambiar A vestimenta que normalmente Levo encima Engadín un forro polar Penso que a vez que máis Abrigado veño Xa camiseta térmica Encima desa, desa camiseta térmica A camiseta de alitismo Digamos, pero bueno que xa é Medio térmica tamén ela E agora encima Un forro polar dos típicos tópicos Eh, incluso estou me plantexando Mercar algo tipo plumas Así un pouco alixe airiño Que de algún xeito tamén corte o vento Ou algo así Porque frío Pasei moito frío, xa digo Incluso puxen un gorro destos Que parecen como un calcetín Que metes na cabeza en riba ten un pompón O meu non ten pompón Pero vamos Supoño que será de lá Non sei exactamente E guantes Por primeira vez tamén este ano puxen os guantes Porque non quero pasar frío E nada, aquí estou e tiña preparado un tema Dos que non vos vou falar <ríe> Quería falarmos dun tema pero vou deixar para outra ocasión Porque levo xa, bueno, como é habitual uns, eh, Vou casi xa camño dos 6 km. Normalmente o fago eh, porque, claro, como decía no primeiro episodio Este podcast sobre todo é Para esquecerme de que estou camiñando De que me doen os pés mentras camiño E claro Segundo Paso o ecuador da ruta É cando normalmente Empeza a doer máis É, é xusto momento que prefiro Pois é eso, para esquecerme De que estou a camiñar O caso é que segundo entrei No paseo do Burgo Aquí onde camiño sempre Non sei por qué. Mirei para arriba Oxe, resulta que había como tres planetas Mirando cara ao leste Víanse tres planetas E entón dixen, aí va A de tempo que fai Que non me paro a mirar o ceo de noite e... Podedes imaginar, non? Na cidade é difícil E incluso no paseo aquí Por unha vez, xa é noite, obviamente Dese que non estivesen encendidas as farolas Que isto fose eso, a oscuridade total para poder ver o ceo. Porque hai moito, moito tempo que, que non veo o ceo e aí empezóou a encadear pensamentos non e, a cabeza que non para e decaime. Bueno, igual o leín por aí, pero nunca o tiña así como reflexionado, non que unha das cousas que, que, que temos perdido, sobre todo a xente que vivimos nas cidades ese contacto íntimo non que, que se ten coceo, sobre todo que, deben, que, que tiñan antes non An de que se inventase a electricidade, antes de que de, estando en órbita, se poda fal, facer un, un mapa por todas as luces non? Que, que se desprenden de noite, pois antes isto tiña que ser a oscuridade total. Eimaginate o, o o que tiña que ser a oscuridade total. Es decir, a comunión que debían sentir toda a xente que nos precedeu cando miraba a Zeo dai toda a cosmogonía non que, que tanto influiu na, pues, na nosa cultura Os deuses gregos, os deuses romanos todo eso íntimamente relacionados Coceo non, todas as culturas, a egipcia, os mayas unha das ciencias que primeiro se desenvolveron foi a astronomía, precisamente. Claro eh, Para noso sole todo non A lúa tamén é un referente clarísimo, pero eh, obviamente durante o día o sole demasiado poderoso como para non tenlo en conta. Pero xa temos te perdido toda esa comunión non que se tiña que ter antes Coceo. E penso que é unha perda eh, brutal. Eu que sei, lembraba hai anos, porque hai anos, bueno, aínda saias o campo? ou, cando menos, as miñas circunstancias eran que que aínda se podía ver o ceo ainda non había tanta contaminación lumínica, non? Escoitando podcast como eh, Coffee Break ou Radio Skylab, teñen dito moitas veces que as luces que se empregan agora ou, ou, ou o aluminado público, ou, o alumeado público, non é nada boa, porque estás a empregar luces LED que, bueno, por... <risas> Tampouco que saiba moito, pero... Eh, escoitade algún deses podcast se queredes desescoitar a, a explicación que tende por que son malas as luces LED, non? Canto antes, as de vapor de mercurio, pois eran moito máis eh, axeitadas, non? O caso que agora xa non miramos, caroceo. E estou a imaginar que dentro de pouco as escolas, os institutos, farán excursión xa non para mirar por un telescopio... Eh, a ver os planetas así en grandes, senon simplemente para, para ver as estrelas. Para ver as constelacións, sei eh? antes coñecío un montón delas, eh? non sei, agora camiñando, algún momento en que algunha farola pois estaba fundida, estaba apagada e podías ver algunha un bouquiño máis, podías descubrir algun estrela máis do, do que do, das que normalmente estou a, a ver. Miro para arriba e nada, prácticamente algun estrela tal, cando non hai unha soa nube no céu É unha noite destas, frías, pero eso, total e absolutamente despeixada. E casi que non veo estrelas, non? Xa digo, eh, mira, agora mesmo, por exemplo, hai unha farola que está apagada, e, bueno, ali veo unha unha constelación que antes estaba farto de coñecela, eh, e xa non me lembro do nome, non sei se será Caixopea, pero non estou certo. Lembrome eso, cando era un adolescente, nos eh, pais mercaran unha casiña ali nun nun aldeinha, nun aldea pequena que se chama Peirayo eh, preto aquí de Coruña no Concello de, de Cecebre e bueno, nesa casa que estaba, pois eso no medio do rural, no medio do campo bastante llada, bueno, nun aldeinha, non? onde había algunha luz, pero vamos a, a que as das portas das casas e punto, unha luz en cada porta e, e, e xa estaba. Non? E, e, tampouco hai para alumear toda a, ca, a rúa, senón simplemente pois case como para indicar ei, aquí estou eu, non? aquí vive xente, aquí hai, hai xente a dormir. Jolín, iso tamén é moi simbólico, non? En fin, bueno, non, non vou cambiar de tema. E daquela, pois nada, cunha brúxula e cun plano dos que vendían as, nas librerías Un apadoceo, pois, máis ou menos co meu irmán e coa miña irmán quedávamos moitas noites E... Meu irmán, era, meu irmán era o que máis controlaba, non? E o que nos ensinaba As constelacións E cheguei a saber un montón delas E, bueno, son cousas que, claro Como non as deixas de ver, pois Pois as esqueces E... non sei Supoño que por aquí, meténdome Pois, na esplanada que Falaba a semana pasada no podcast en castelán pois igual igual ainda se pode ver algo máis de ceo, non? Pero vamos é difícil, é moi difícil agora mesmo al menos coas minhas circunstancias, non sei mira, unha cousa máis que empezar a xente que vive a lanchada da cidade, non? Probablemente non padeza esta contaminación luménica pois nada máis, ata aquí vou non ir deixando Xa digo, mirade para o céu, se tedes esa sorte Recordade que tedes un outro episodio cada semana en castelán A parte deste en galego E que podedes seguir os meus progresos O que vou facendo Mapa e, e máis ou menos pois as estadísticas de cada camiñata En Twitter Tamén podedes escoitar na web os, pod, os episodios No Tumblr do podcast E se queredes ver fotos, pois unha conta, hai unha conta de Instagram Toda, Todas as contas son eh, compartidas Entre o podcast en galego e o podcast en castelán En as notas do episodio Entón, ligazóns a todas elas Veña, moitas gracias por escoitarme E nada, ata a semana que ven Chao